Arta tăcerii Autor Blonchar. Aceasta este o înregistrare audio.ro. Arta de a tăcea vorbind a ști să taci nu implică, desigur, muțenia totală. Sunt chiar în prejurări când tăcerea este dificil de păstrat. Iar în alte împrejurări, muțenia poate fi socotită ca o jignire sau ca un semn al unei proaste educații. A tăcea nu înseamnă să stai întotdeauna cu gura închisă. Sunt mai multe feluri de atăcea. Mai întâi acela care, în mod absolut, constă în a păstra o tăcere înverșunată, semnificație notată de dicționare, dar care, practic, este aproape cu neputință de aplicat. Alte feluri de tăcere sunt cele raportate la diferitele nuanțe ale cuvântului și comportă diferite atitudini pe care le vom studia în continuare. Nu credem că am repetat destul de insistent Cât de primejdios poate fi cuvântul. Zilnic vedem în jurul nostru oameni care suferă din cauza unei fraze rostite, prostește, nesocotit, de către persoane care nu și-au dat seama de însemnătatea pe care o va avea ea în viitor. Mulți o uită și rămân uimiți dacă această frază li se repetă. Se întâmplă deci ca unele evenimente să capete o importanță proporțională cu natura lucrurilor și cu timpul. Sunt cazuri când vorbirea nesocotită poate fi privită cu un zâmbet. În alte momente însă asemenea libertate trebuie să fie privită ca fiind primejdioasă, pentru că poate provoca o acțiune coercitivă din partea celor care se lasă sugestionați de cuvinte. În timpuri liniștite, asculți fără prea mare atenție, câteodată chiar cu o îngăduință ușor aprobatoare, cuvinte care se constituie într-un apel la descătușare. Dar când împrejurările ajung serioase, când timpurile sunt tulburi și lumea e gata să se încline spre revoltă, aceleași cuvinte, care ar fi putut să fie un îndemn la mândrie și demnitate, devin tot atâtea flamuri sedițioase, agitate în fața unor spirite înflăcărate înclinate spre fapte regretabile. Mulți proferă în tinerețe cuvinte care nu sunt decât niște bravade, niște butade sau nostimade, făcând astfel de teribili, iar la maturitate se văd victimele afirmațiilor cuprinse în acele cuvinte. Dușmanii lor nu țin seama de vârsta fragedă și de lipsa de experiență. Ei dezgroapă aceste declarații tinerești de care omul matur nici nu-și mai aduce aminte, și se slujește de ele pentru a lovi, pentru a distruge orice vis de viitor și de glorie. Alții devin prizonieri unui principiu pe care l-au formulat fără convingere odată, dar care îi încătușează pe viață. Dacă îi recunosc falsitatea, dacă, cu cea mai mare bună credință, caută să scape de minciună, în loc să fie lăudați pentru sinceritatea lor, ei sunt priviți ca niște renegați. Calea adevărului li se închide și sunt întemnițați din nou în rătăcirea pe care într-o zi, cedând unui paradox, au susținut-o cu ușurință prea mare. Și sub pedeapsa de a fi tratați ca sperjuri, trebuie să adopte o atitudine pe care lealitatea lor nu aprobă. Ce este drept, există unii care au curajul de a renega și de a mărturisi credința cea nouă, dar puțini dintre aceștia devin maestri. Vechea profesie de credință se ridică mereu în calea celor care ar dori să-i urmeze pe calea adevărului, stânjeniți fiind de teama de a nu ajunge complicele unui ticălos. Este deci un lucru de foarte mare importanță, Să nu rostești cuvinte care pot avea o înrăurire definitivă asupra unui viitor care nu este încă hotărât întru totul. Este mai ales primejdios să mărturisești, prin fraze preafirmative, niște convingeri pe care evenimentele sau experiența le pot modifica. Sunt totuși cazuri, așa cum am arătat la începutul acestui capitol, când este aproape cu neputință să taci. Pot să fii întrebat direct... Interpelat, se mai poate întâmpla ca tăcerea să fie interpretată defavorabil. În sfârșit, există momente când abținerea totală nu e posibilă. Ce să facă cel hotărât să cultive știința care constă în a ști să taci? Va avea de optat între diferitele atitudini care îi vor îngădui să se supună pretextului de a tăcea, fără ca prin asta să păstreze o tăcere care să fie socotită nepotrivită. După caracterul său sau după împrejurările în care se găsește, el se va putea mărgini la câteva fraze rezervate, care să nu-l angajeze sau să-și formuleze o părere învăluită de o indiferență condescendentă. Se va achita cu o butadă. Lucru care, în mod obișnuit, cere mare tact, fiindcă vorbele de spirit nu sunt înțelese întotdeauna cum se cuvine. Uneori sunt luate în serios, în asemenea caz aflate la îndemâna dușmanilor Ele devin o armă cu atât mai primejdioasă, cu cât ele nu par folosite decât în spiritul adevărului celui mai pur. Nu toată lumea are mintea destul de agilă ca să înțeleagă hazul unei butabe. Mulți sunt ispitiți să o ia în sensul riguros al cuvântului. Alții șovăie, convinși însă de cei cu intenții rele, nu întârzie să treacă și ei de partea lor. Trebuie să mai ținem seama și de cei care îi scodesc, colportând știrile, dezbrăcând fantezia de mantia ei purpurie pentru a o arăta sub aparențele sinuoase ale sincerității. De aceea, cel care e nevoit să vorbească, crede că se poate achita de această datorie printr-o butadă, nu trebuie să riște acest lucru decât dacă este foarte sigur pe sine. Iar butada nu trebuie să aibă în vedere pe nimeni, nici să jignească părerea cuiva. Altfel, nu-și va atinge ținta pe care și-a propus-o, aceea de a vorbi știind totodată să tacă. Alții, și aceștia sunt cei mai iscusiți, răspund la o întrebare prin altă întrebare. Astfel că interlocutorul lor este cel expus, nu ei. Întrebarea trebuie însă aleasă cu mare diplomație. Trebuie să prezinte destul interes ca să pasioneze pe cel căruia este adresată și să înlăture de asemenea primejdea interogatorului în firipat. În afară de asta, trebuie să mai cuprindă și elemente de polemică, dar destul de temperate. Numai cei ce știu să tacă vorbind pot avea marele talent de a deplasa o conversație și de a o transporta de pe un teren primejdios pe unul complet neutru. Dacă întrebarea opusă celei din tâi întrebări este aleasă cu iscusință, dificultatea va fi în felul acesta escamotată. Nu va trebui să taci sau să răspunzi ceva nepotrivit vei fi vorbit foarte mult chiar, fără să fi spus cu toate acestea nimic compromisător. Această metodă mai are avantajul că îl conduce pe interlocutor unde vrei, bineînțeles cu condiția ca el să nu-ți simtă manevrele. În cazul acesta, discuția se va transforma într-un duel în care ambii campioni vor căuta să-și arunce săgeți de fiecare dintre ei parate rând pe rând. Alt mijloc de a tăcea vorbind este acela de a cere mereu lămuriri iar după fiecare răspuns să declar că nu ești încă clarificat pe deplin. Acest lucru prezintă un dublu avantaj. Pe când interlocutorul se pierde în amănunte, tu poți chipzui și îți poți cântări cuvintele. Apoi lungile dezvoltări îți dau prilejul să cunoști bine părerile celui cu care vorbești, să-ți formulezi un răspuns care să nu jignească niciun principiu și care să poată fi privit ca neavenit sau ca fără valoare din punct de vedere documentar. Nu mai punem la socoteală că, dacă vei avea de-a face cu un palavragiu, acesta nu va întârzia să piardă din vedere scopul la care dorea să ajungă, declarația supărătoare din partea ta fiind în felul acesta înlăturată. Cu palavragii sau cu flecarii trebuie să te bazezi întotdeauna pe dorința lor de a părea că sunt bine informați, că le știu pe toate. Nu trebuie să uiți iarăși să te ferești de plăcerea pe care o au mulți, de a povesti îndelung, căutând să substitui răspunsurile ce le-ar dori de la tine pe ale lor. Cel mai adesea, aceștia nici nu-și dau seama că discuția degenerează în monolog, iar omul prudent se descurcă fără să fi spus nimic, provocându-l doar să vorbească pe acela care ar fi putut să-l interogheze. Oratorii sau cel puțin cei care se exprimă ușor, se slujesc de un alt mijloc, Vorbesc alături de subiectul primejdios. Cei abili se pricep să se ferească de cuvintele pe care n-ar dori să le spună, să-și-l mulțumească pe interlocutor prin belșugul elogvenței lor. Plecând de la subiect, ei se rătăcesc, se învârtesc în jurul lui. Se poate crede că se vor întoarce la el, și de aceea sunt ascultați cu încordare. Din când în când îl ating un cuvânt care de fapt îndepărtează și mai mult în subtilități pe care oratorul abil le exploatează în chip atât de interesant încât stratagema nu se observă. Fără îndoială, nu întotdeauna. De-abia când oratorul l-a isprăvit, se poate observa neantul sau devierea spuselor lui de la subiect. Dacă cineva va dori să insiste, nu se va crea o situație delicată oratorul abil se va abține, arătând că a reținut prea mult atenția publicului și că a spus tot ce avea de spus în chestiunea abordată. Alți vorbitori, tot atât de prudenți, în loc să plece de la un subiect pentru a-l părăsi pe dată ca să ajungă cine știe unde, afectează au o lua de departe pentru a ajunge la subiect. Dar sunt suficient de abil pentru a atinge problema de aproape. Se rotesc în jurul ei, dar în momentul abordării directe se depărtează iarăși, lăsând să se înțeleagă că au să revină cu siguranță. Iluzia este totală, este nevoie de o analiză atentă ca să se vadă că în tot timpul discursului lor acești vorbitori s-au ferit să-și dea o părere sau să facă o observație care să fie reținută. Alt procedeu constă în a face din subiectul asupra cărui ar trebui să te pronunți un pretext de amintire anecdotice asemănătoare, toate în aceeași ordine de idei chemat la ordine, te poți trecura afundându-te din nou în amintiri sau reminiscențe pline de analogie. Vorbitorul labil mai poate scăpa prin fraze evazive. Asemenea, vorbitor generalizează. În loc să răspundă deschis întrebărilor pe care le consideră compromițătoare sau pentru a se feri de a rosti niște fraze definitive care ar putea fi înregistrate și reproduse în viitor, acest vorbitor se va pierde în considerații atât de banale încât și cel mai mare vrăjmaș al lui nu va putea scoate un argument defavorabil din ele. Totuși, dacă asemenea vorbitor are un oarecare talent, banalitățile vor fi socotite valabile, dar încă o dată nu vor putea servi niciunei intenții răuvoitoare. În sfârșit, există un procedeu de care se slujesc unii cu măestrie. Procedeul de a dezaproba și de a aproba niște fraze cam ca acestea. Firește, dacă lucrurile s-a fi petrecut în mod normal ar trebui să judecăm cu oarecare asprime. Dar nu trebuie să se uite că faptul a fost determinat de în prejurări speciale, care îi reduc simțitor latura condamnabilă. Sau, negreșit, nu putem să nu condamnăm niște uneltiri prejudiciabile interesului tuturor. Rămâne însă de văzut dacă lucrurile s-au petrecut în tocmai cum ni se spune, dacă n au fost condiții care... Și așa mai departe. Sau, Nu trebuie oare să vedem aici o oarecare exagerare și faptele s-au petrecut exact cum se descrie? Mi se pare că înainte de a ne pronunța, o nouă cercetare ar fi binevenită. Iată atâtea chipuri de a tăcea, ținând totodată și un discurs elocvent. Ca să păstreze tăcerea nu este deci întotdeauna ușor. Se cere de multe ori o mare abilitate. A ști să taci înseamnă să nu te grăbești niciodată să pronunzi niște cuvinte care să formuleze în mod definitiv o cugetare pe care trebuie să o păstrezi pentru tine. Ce procedeu folosești nu are importanță, cu condiția să fie eficace.